Son camiño dun cansado guiaseiro que ainda non sopo de min o seu refuso Naserán chega porta calado e altaneiro e erga vida da noite no seu fuso Sei que de min ditou un verso que o mundo por enteiro derrubou Aquel verso disou en fondo o texto que logo en libro ello se trocou Hai peito que non sabe o seu camiño e seguiño polo doutro vai andando si el supera que sin ave non hai niña fonte que en mar en boia non verte en graros días o su canto xaba noite o que leva de las ollas.